iniziamo, insomma abbiamo stabilito il collegamento con Torino, intanto ciao ciao, ciao a tutti e tutto come va? Tutto bene? bene sì, sì. <ride> per <Era> così dire <ride> Bene, allora insomma con eh, vi abbiamo presentato all'inizio, insomma abbiamo letto questo testo che è uscito su Macerie, appunti su, sull'epidemia in corso e volevamo iniziare insomma per quanto possibile, per quanto ci riusciamo ad abbozzare qualche ragionamento che vada anche un po' più in là dell'emergenza, insomma a provare a ragionare un po' su questa situazione eh, davvero da una parte inaspettata che Insomma che ci stiamo vivendo. Ti introduco brevemente il tema, nel senso che sicuramente. Di, eh, di cose sul coronavirus, ovviamente tutti i giorni ne sentiamo tantissime, è davvero molto molto difficile farsi strada tra le informazioni, le statistiche e i ragionamenti, le previsioni, quindi eh, insomma, anche per chi ci ascolta non tenteremo in nessun modo di dare, insomma, di tagliare con l'accetta i problemi o di dare eh, soluzioni o, o insomma, fare ipotesi eh, che francamente non non siamo in grado né noi credo di insomma quasi nessuno adesso riesce a farlo sicuramente possiamo partire da un dato possiamo partire dal dato che se da una parte questa questa cosa che ci è cascata un po' dal cielo eh, per, per, per, per tutti e tutte noi questa situazione diciamo eh, era, è la cosa che appunto ci aspettavamo di meno dall'altra Eh, viste anche tutta una serie di analisi che tra compagni e compagni da qualche anno ci, ci stiamo facendo e, Era anche la cosa forse eh, paradossalmente più, più prevedibile Nel senso che comunque il vostro testo inizia eh, riprendendo un testo molto bello Che consigliamo davvero di leggere ehm, del collettivo Chuang che sono insomma, dei compagni eh, che vivono insomma, tra che cinesi principalmente eh, il, il, il testo si chiama eh, contagio sociale e guerra di classe microbiologica in Cina e affronta un po eh, da un punto di vista molto diciamo, completo secondo me quelle che sono state un po le cause che ci hanno portato a una situazione del genere, eh, ora non le rianalizzeremo tutte per questioni insomma, sia radiofoniche che anche di tempo però ecco, consigliamo la lettura di questo, di questo testo proprio perché se da una parte è banale dire che problemi del genere vengono dal capitalismo dall'altra è anche importante... affrontare uno dei temi che non è stato per niente affrontato, ovvero per quale motivo ci ritroviamo in una situazione del genere, ma quello che ci interessa di più è che probabilmente per le analisi fatte è abbastanza plausibile che eh, diciamo, eh, situazioni di questo tipo possano far parte del nostro futuro, insomma possano mm, essere qualcosa che... Che, con cui ci ritroviamo a che fare, ehm, che, con cui ci ritroveremo a che fare sempre più spesso. Quindi io se ti va partirei partirei da questo e sì. poi allarghiamo un po' la questione. Sì. Allora come, mh, come avrà notato chi avrà letto il testo. No, noi partiamo da una considerazione che, che, è, un, che è stata uno dei motivi che ci ha, che ci ha spinto uh, a scriverlo e che è poi la cosa che dicevi tu, ossia in un primo momento abbiamo notato soprattutto uh, all'interno diciamo voci di compagni, comunque a noi vicini alcune uh, un sacco di voci che tendevano a minimizzare questa epidemia uh, a minimizzarla Uh, il più delle volte sposando anche una serie di tesi complottiste, cioè o complottiste oppure eh, in qualche modo che collegavano l'invenzione di questa epidemia a un, una presunta necessità da parte degli stati, tra cui appunto l'Italia, di eh, varare eh, una serie di, di sperimentare una serie eh, di misure per aumentare il controllo sociale, no? cioè nel senso l'epidemia veniva vista eh, solamente in funzione eh, delle misure che poi sono state prese in futuro. A noi eh, questa ricostruzione sembra errata, sembra errata esattamente per i, motivi, eh, per i motivi per cui dicevi tu, per cui insomma noi siamo convinti che eh, de dei compagni dovrebbero essere i primi a eh, sapere che il, appunto, eh, la società in cui viviamo è una società, Eh, altamente cancerogena, che tra i prodotti eh, che eh, diciamo così, eh, crea e che veicola soprattutto eh, ci sono i disastri. Eh, sicuramente i disastri naturali, come per esempio terremoti in zone densamente popolate, oppure alluvioni in zone dove i fiumi per esempio sono stati eh, nel corso dei secoli ehm, dove gli argini insomma sono stati incanalati sono differenti rispetto a quelli delle epidemie eh, proprio diciamo, come fenomeni naturali in sé però sicuramente nell'intimità del rapporto che c'è tra capitalismo e natura tra eh, appunto la particolarità eh, di questo rapporto e come si struttura sicuramente eh, insomma, secondo noi c'è il nodo per capire questa che è direi a tutti gli effetti un'epidemia come dicevi tu anch'io rimanderei totalmente a uh, i, questo collettivo Chuang <coughs> uh, la uh, ricostruzione anche un po' eziologica, no? di questa epidemia loro che a differenza mia non sono dei cialtroni ma che studiano veramente le cose hanno insomma eh, fatto un'analisi secondo me molto approfondita e dettagliata basandosi su eh, una serie di dati e su eh, una serie di studi che sono usciti anche negli anni scorsi no? che tendevano insomma a individuare tra le principali ehm, appunto cause della creazione di questo virus soprattutto causa di quello che chiamano salto zoontico per cui del salto di presunto di questo virus da specie animale a uh, uomo, caso uh, capitati recentemente, quello per esempio della, uh, della cosiddetta influenza aviaria e dell'influenza suina, questo sarebbe cioè, un virus che diciamo più o meno appartiene a quella fattispecie e mh, appunto eh, chiaramente non so Una parte uh, scatenante, una causa uh, principale di questo salto può essere individuata proprio uh, nelle caratteristiche uh, sia dell'agroindustria, per cui uh, le dimensioni che ha preso l'agroindustria, in questo caso in Cina, sia per le caratteristiche in cui sono costretti a vivere uh, milioni di proletari uh, cinesi in Cina. A tutto questo va uh, aggiunto insomma uh, delle caratteristiche che sono proprie della geografia. economica capitalista che sono eh, le migrazioni e gli spostamenti, per cui la velocità con cui si spostano merci e uomini e la frequenza chiaramente fa sì che appunto nel giro di per esempio la peste ci è evoluta, non so, eh, un decennio perché si indiffondesse in tutto il mondo, invece questo virus a questo virus sono bastate... solamente eh, poche settimane. Degli studi poi usciti più di recente, di cui l'articolo di Chuang non parla, che però appunto a mio avviso sono, eh, sono molto interessanti, individuano anche come, diciamo così, cioè, um, come uno dei uh, vettori e propagatori ecco, di questo virus e soprattutto delle mutazioni che questo virus ha, eh, anche eh, l'inquinamento atmosferico che io direi proprio in questi ultimi due anni è diventato uno dei temi eh, di, dibattito, di dibattito pubblico anche all'interno del movimento un pochettino più eh, più più pressante. Per cui eh, cioè, il concetto era un po' quello di sottolineare di come eh, insomma eh, questo nuovo tipo di virus, questo nuovo tipo di coronavirus sia si sia sicuramente nato e sviluppato in Cina però di certo non è appunto come alcune volte viene no eh, evidenziato da alcuni studi abbastanza superficiali causa cioè co conseguenze insomma delle abitudini strane di questo popolo ma è, è legato intimamente a quello che è stato lo sviluppo eh, della Cina negli ultimi anni un ah, paese sì. che per cui è diventato una la diciamo così la manifattura del mondo Un paese da cui partono un sacco di eh, esportazioni, import cioè mh, da cui viaggiano un sacco di uomini e merci, pensiamo a vabbè appunto, a tutte le merci che lì vengono prodotte ma anche a, a, a volte si fa, non so come dire, è un, un aspetto secondario ma non, ma non credo lo sia, anche alla formazione per esempio di personale qualificato che poi dalla Cina gira eh, in tutta la Cina e in giro per il mondo. Certo, certo, certo. Senti, appunto, no, questo questo questo aspetto, diciamo, è importante perché innanzitutto, diciamo, per eh, ripeto, per per focalizzare bene un problema, per averlo eh, insomma per cercare anche di capirci qualcosa, sicuramente è importante sfalza, sfatare, sfatare dei miti no? e sicuramente questo è uno di quelli di quello principali perché nella narrazione mediatica che c'è sembra che questa roba sia venuta dal nulla, anche come se ne parla in economia, poi magari ci arriviamo, si parla no, di cigno nero e, e questo diciamo, è, un, è abbastanza sbagliato, nel senso che non è un evento... endogeno che viene dal nulla, ma ci sono delle concause molto molto specifiche, sicuramente diciamo, un dato che si può trarre eh, eh, Anche se può sembrare banale, è uno che diciamo, questo nostro modo di vita non è, eh, questo lo diciamo da tanto tempo, però adesso è come diciamo, è un momento in cui questa cosa si è emersa è in tutta la sua verità, questo nostro modo di vita non è, non è assolutamente sostenibile su questo pianeta, eh, ripeto fino a che poi questa cosa veniva detta da eh, diciamo, sette di Facino Rosi era... Una, una cosa, adesso diciamo, sta emergendo eh, in maniera molto radicale e quindi è importante è importantissimo dirlo ovviamente esatto. questo ci porta a come dire, anche dal nostro punto di vista, di compagni e compagni a rivalutare, anche riformulare tutta una serie di questioni che nel tempo ci siamo, eh, ci siamo fatti il primo che, che mi viene in mente, che è trattato anche nel vostro scritto eh, è quello della sanità e della cura no? leggo, leggo due che dice, eh, di, scrivete voi, bisognerebbe sforzarsi di elaborare e sostenere nella pratica un discorso che miri a salvaguardare la propria e altrui salute e tener conto delle necessità sanitarie senza lasciarsi schiacciare dalla ragione di Stato, che è esattamente una foto di quello che sta avvenendo adesso. In un sistema E diciamo che ci ha resi completamente dipendenti da esso, cioè noi siamo di fatto totalmente dipendenti da questo sistema. E nonostante questo, continuiamo ovviamente, anche per giuste ragioni, a criticarlo. E questa, diciamo, questa situazione ci porta a un impasse abbastanza grossa, anche rispetto poi a una, un, una possibilità di intervento. Certo sì, peraltro un una, una cosa che non ho detto prima che insomma eh, è, è importante sottolineare, come dicevi tu appunto epidemie che sono. che non vengono dal nulla, vabbè, eloquente sarebbe vedere quante di queste nuove forme, cosiddette nuove forme influenzali escono in Cina. Si stima più o meno una ogni uno due anni, per cui insomma un numero veramente notevole. E comunque come questa cosa sia legata oltre che alle condizioni che dicevo prima, per cui particolarità dell'industria agroalimentare, particolarità delle condizioni di vita eh, di milioni di proletari, sia intimamente legata proprio a eh, le caratteristiche che ha assunto il sistema sanitario, per esempio negli Stati Uniti, ma Ahimè, lo stiamo vedendo anche in Italia, per cui, cioè negli Stati Uniti, scusa, nella Cina, e lo stiamo vedendo appunto anche in Italia, per cui il sistema sanitario che in Cina è stato eh, molto depotenziato, soprattutto negli ultimi dieci anni, che è stato eh, molto privatizzato, ehm, per farla breve, una, una grossa fetta della forza lavoro eh, sono è eh, eh, costituita in Cina dai cosiddetti eh, emigrati interni, per cui persone che sono di altre province che migrano per cercare lavoro attraverso un sistema eh, veramente diabolico che si chiama ACUO, anche qui di consigli insomma eh, ci sono molte letture sull'argomento che si possono fare, eh, questo è un sistema di diritti che fa sì che se tu sei di un'altra provincia, eh, di un'altra regione, tu non possa accedere a tutta una serie di servizi eh, garantiti eh, dalla, dallo Stato nelle province in cui lavori ed è stato stimato che solo il 22% di questi lavoratori immigrati interni eh, aveva av era riuscito diciamo così, a stipulare delle assicurazioni di base, per cui vuol dire che insomma ne rimane scoperto un 88% ed è facile capire certo. di come... Eh, appunto mh... Sì, è sì, è chiarissimo. Poi a un certo punto sì, è, è, è normale che insomma si creino uh, determinate situazioni. E appunto anche qui noi, eh, come giustamente dicevi tu, noi eh, pa partendo dal presupposto che insomma un'epidemia c'è, che eh, molta gente sta morendo, siamo partiti innanzitutto da una questione etica, no? per cui eh, la, eh, diciamo così, la consapevolezza che comunque Uh, non uh, mh, mh, sapendo di che, che, che appunto c'è questo virus in giro noi dovremmo comunque cercare di adottare uh, delle misure ragionevoli per far sì che noi eh, e le persone che incontriamo non vengano contagiate a loro volta questa ci sembrava abbastanza insomma uh, la base per, uh, per cominciare a ragionare e anche qui appunto ne abbiamo cercato di sottolineare nel testo come uh, secondo noi non insomma uh, mh, il possibile risvolto pratico dal punto di vista delle lotte di eh, tutta questa faccenda chiaramente non si deve appiattire eh, a un eh, insomma a un lamentosa, una lamentosa richiesta di ritorno a un welfare state che sia eh, più forte a un welfare state che sia più ehm, insomma più efficiente a parte che questa cosa è impossibile poi se vi interessa non so possiamo approfondire anche questa anche questa parte del problema eh, però sicuramente insomma dovremmo avere la consapevolezza che il problema esiste e soprattutto porci il problema eh, di, come, eh, insomma, eh, di come nonostante questo eh, andare avanti e non farci piegare a quella che appunto lì eh, definiamo ragione di Stato e adesso io mh, ho, ho riletto prima il testo, prima di questa chiamata ed è incredibile di come alla fine è stato scritto, non mi ricordo quanti giorni fa l'abbiamo scritto, pochi comunque ed è incredibile di come tante cose siano già cambiate no e sentendo oggi per esempio che c'è questa gran polemica su chiudere i parchi su chiudere tutto su uh, l'esercito arrivato in campagna, su Uh, l'esercito che uh, Fontana invoca per la Lombardia, l'esercito che Cirio invoca per il, um, per il Piemonte, uh, questo uh, app, queste app che pare siano già disponibili di tracciamento di cellulari per capire i contagi, insomma <ride> fa capire che lo scenario è inquietante che... Uh, è un po' stare su un filo perché appunto è un equilibrio sottile che dovrebbe essere tra un senso, io non so come chiamarlo, non so se dire responsabilità, non so se dire però appunto insomma cercare di non ammalarci noi e di non ammalare le persone che incontriamo e però comunque cercare di rispondere ad, a, a, ad alcune delle misure che vengono prese che sono totalmente insomma eh, totalmente sensate e sono effettivamente appunto per ritornare al discorso che facevamo prima effettivamente una palestra eh, di insomma contenimento di una parte della popolazione peraltro è uscito eh, qualche giorno fa un articolo che non dice assolutamente niente però secondo me era significativo l'interesse eh, che è uscito sull'espresso non, so eh, non so se lì a radio Nero, se, insomma, è stato letto e commentato comunque in cui appunto eh, il, il cronista rif riferendosi a probabili voci veline che aveva ricevuto eh, diceva di come eh, polizia e servizi segreti eh, si stiano interessando molto alla questione della contenzione della popolazione in vista di possibili futuri disordini e lì per esempio un, uno dei principali diciamo, focus che avevano era quello dei supermercati per cui delle cose dei supermercati, che, cosa che non veniva detta nell'articolo per ovvi motivi il fatto che eh, probabilmente eh, molte, molte, molte persone si troveranno insomma, con l'acqua alla gola nel giro di qui a quanti, qualche tempo anche perché appunto questa cosa era abbastanza evidente fin dall'inizio però oggi c'è stata la, uh, la prova provata questo stato di coprifuoco non finirà ad aprile, cioè non finirà inizio aprile come è stato annunciato precedentemente ma uh, probabilmente andrà avanti um, sì, una cosa diciamo, che preme dire di sì Sì, no, no, diciamo che questo scenario è, appunto, non facciamo ovviamente previsioni sicure, ma è molto, è molto molto probabile. Ti volevo un attimo, scusa se ti ho interrotto, così riusciamo a toccare diversi, diversi temi, soprattutto questa questione della responsabilità, no? Di, di cui, tu, a cui tu accennavi, che poi di fatto anche nel testo l'avete un po' messa su un po un, questa dialettica che c'è, c'è sempre stata, tra la necessità e la libertà. Nel senso che ovviamente il movimento, almeno eh, come eh, diciamo, narrativo, discorsivo dello Stato rispetto a questo problema, comunque di chi ci governa in generale, è stata quella di praticamente delegare o quasi scaricare più che delegare tutta la responsabilità all'individuo, all'individuo singolo che con i suoi gesti, con le sue eh, diciamo. con quello che fa. Eh, può diciamo, salvare la, la situazione, che da una parte è assolutamente vero, cioè è innegabile, no? se il problema è il contagio i nostri gesti sono, sono fondamentali. Ma allo stesso tempo si, si no? Chi, il governante di turno si scarica completamente della, della propria responsabilità amministrativa perché ricordiamo che questo, questa emergenza sicuramente è un'emergenza sanitaria ma è un'emergenza eh, di governo, eh, come si fanno a governare delle persone in questo Stato e ora chiaramente il problema non sono i 10, 15, forse anche 20 giorni, non lo so, un mese in cui ti chiedo, ti, ti, ti, anche ti ordino di stare dentro. Ma quello diciamo che ci chiediamo noi, e lo ripetiamo, questa situazione qui, visto il discorso che abbiamo fatto, non è una situazione che eh, appunto estemporanea, che arriva una volta e poi basta. è Probabilmente, questo lo possiamo dire, è qualcosa a cui un po' ci dovremo abituare. Come, eh, cioè, come, si, eh, come si può pensare appunto di. governare una popolazione in questo modo? Quali saranno le strategie appunto che verranno messe in campo? Ne, vediamo, ne abbiamo viste tanti esempi nel, eh, no, in questi giorni che abbiamo vissuto, che vanno dallo smart working a, diciamo, a tutta una serie di modifiche fondamentali che si potrebbero portare alla nostra società. Ma la domanda rimane, se, dal mio punto di vista, la domanda centrale rimane eh, ha senso per una società? Eh, vivere solo per sopravvivere cioè solo per continuare ad esistere praticamente perché negare appunto a un sistema sociale di qualsiasi tipo e natura il contatto cioè la, quello che ci rende eh, degli esseri diciamo non degli atomi isolati ognuno da una parte il fatto che noi comunque facciamo delle cose insieme quindi cioè, ci, ci vediamo eccetera eccetera ora dico anche banalità però eh, lo scenario è un po' questo quello che forse ci ehm, che abbiamo davanti Certo sì, è anche secondo me una delle, non so come dire, una delle partite su cui evidentemente sta giocando lo Stato per avere poi una sorta di credibilità per diciamo così sopportare le rinculate che sicuramente questo eh, questo shock creerà all'interno della sfera economica nel senso che farleva su come dicevi tu su quel senso di responsabilità far leva su eh, un orgoglio no nazionale di tutte le persone che stanno orgogliosamente sui loro balconi a cantare l'inno nazionale insomma è, è, è, è sicuramente una delle partite eh, secondo me non so come dire, è, è, era una delle poche cose che eh, lo Stato italiano dal suo punto di vista anche in maniera sensata ha provato a giocare, dopo no io mi ricordo i primi giorni di questa epidemia che insomma ehm, ecco il, il, il governo Conte non è che ci abbia fatto proprio no, una bella figura tra smentite e, e toni allarmistici adesso da quel punto di vista sembra aver trovato effettivamente una sua insomma un, un, un suo discorso coerente ecco che fila, io sono molto d'accordo con quello che dici tu, nel senso che eh, questa cosa non durerà poco, anche qui poi se uno vai in rete a cercare mh, insomma, a <ride> provare a capire dire quali sono eh, gli scenari che ci si parano davanti, si, si, si possono trovare veramente una quantità di analisi infinite, però quasi tutti sono concordi nel dire che eh, chiaramente non è una cosa che durerà 20 giorni, è una cosa che rimarrà, rimarranno delle tracce importanti eh, insomma eh, nella testa delle persone che stanno vivendo adesso questa particolare eh, emergenza, chiaramente la domanda che eh, che tu ponevi a mio avviso è corretta, Altrettanto chiaramente nel testo che abbiamo scritto non ci sono le risposte per, eh, certo, insomma, certo. Mh, per questa questione, è un interrogativo aperto così come aperto secondo me molto collegato a quello che dici tu e anche in una situazione insomma, emergenziale di questo tipo che magari si protrae per mesi, no? probabilmente con delle misure di contenzione diciamo a rubinetto, per cui eh, aperte in certi momenti, chiuse in certi momenti, piuttosto che più concentrate in alcune zone meno in altre in base all'andamento dell'epidemia, eh, qual è lo spazio possibile? per le lotte perché eh, chiaramente un conto è tra virgolette sospendere eh, insomma, mh, appunto una serie di eh, attività eh, di lotta per 20-15 giorni un mese è un conto è sospendere per molti mesi nel senso che sicuramente eh, l'impatto anche sul mondo dei compagni rischia di essere veramente molto pesante ecco. oppure come, come dicevi tu prima più che sospenderle un po' eh, questa diciamo questa immagine del rubinetto secondo me è molto eh, chiara nel senso che comunque cioè, che, come cambierà la nostra vita In base a misure che, eh, in base al tempo, in base al periodo, alla stagione o a vari fattori che adesso non stiamo qui ad elencare tutti, come può cambiare perché restrizioni, allargamenti su, proprio sulla possibilità, ma veramente di circolare o di fare proprio il minimo della propria vita, certo. vengano allargati e estesi? Che effetti avrà questa cosa su, sulla paura delle persone, su come le persone inizieranno a rapportarsi tra di loro? dopo questa cosa, quindi quali saranno certo. proprio le cose che poi rimarranno sedimentate, una cosa diciamo così andiamo verso la, la conclusione, sicuramente un dato che possiamo trarre è il fatto che se da una parte eh, rispetto diciamo, alle analisi, lo dico tra mille virgolette scientifiche che sul tema stiamo leggendo in questi giorni, da una parte quelle mediche e da una parte quelle economiche, da una parte abbiamo la scienza economica che ovviamente spinge per la riapertura o comunque spinge per, diciamo, per risolvere il problema il prima possibile, perché diciamocelo anche chiaramente che questa situazione qui non sta bene neanche a, chi, eh, cioè a nessuno, diciamo soprattutto per chi fa del, del profitto per la propria vita fondamentalmente, perché è molto complicato. Pensate all'Italia con bar e ristoranti chiusi c'è un indotto dell'economia che praticamente è... è totalmente massacrato da questa, da questa situazione e dall'altra però abbiamo la scienza medica che comunque in base a quello a quello che siamo riusciti a capire ma mi sembra insomma di poi correggetemi anche se sbaglio però mi sembra di capire che eh, la situazione non si risolverà a breve quindi diciamo trovare una mediazione tra queste due forze che quasi vanno, vanno a, eh, a contraddirsi sarà un po' eh, la diciamo, il punto in cui noi dobbiamo cercare di capire un po' di cose, ma questo lo vediamo anche nelle, nelle cose eh, no, per esempio nel decreto emesso, le merci devono circolare, le persone no, chiudiamo le hanno chiuso prima le scuole, dei bar e ristoranti, cioè sono tutte piccole indicazioni che comunque devono farci eh, devono farci certo. riflettere. Certo, certo, una cosa che mi preme dire è che appunto mh, come dicevi tu comunque questa situazione è una situazione che non fa comodo a nessuno uh, sicuramente anche per esempio questa Cioè, io immagino che questa apertura metano con dei posti aperti, dei posti chiusi comunque creerà una serie di danni eh, veramente ingenti che poi è, è l'obiettivo cioè non so come dire quello che ne scriviamo nella prima parte del testo no? sì. eh, perché secondo me al, al di fianco dell'analisi che dicevi tu per cui che segni lascerà questo periodo eh, nella testa Eh, delle persone con cui ci troveremo insomma allo stare in futuro eh, c'è un altro ragionamento che deve essere fatto di pari passo che è quello che eh, ci ha sempre caratterizzato che è quello appunto dell'importanza delle lotte intermedie per cui eh, di fondamentale importanza analizzare il periodo che stiamo vivendo perché penso che sia cruciale cioè nel senso penso che mh, mai come ora siamo in un periodo eh, così delicato e capire appunto quali potrebbero essere diciamo così secondo delle analisi che chiaramente sono sempre eh, approssimative cerchiamo di fare il modo più curato possibile però eh, insomma anche noi abbiamo dei limiti però quali potrebbero essere appunto eh, i, i campi di intervento più interessanti tu ne hai citati alcuni cioè, nel senso che appunto eh, sicuramente eh, la questione eh, diciamo così mh, cioè di prima battuta mi viene in mente che eh, quello che dicevi tu appunto le merci si muovono e le persone no ha già creato insomma una serie di attriti no pensiamo agli eh, scioperi che ci sono stati nei primi giorni di quarantena di tutti gli impianti produttivi perché giustamente gli operai dicevano ma eh, cioè, fermi tutti non è che noi siamo canne da macello o siamo immuni al coronavirus no per cui sono stati una serie di scioperi a, a sorpresa peraltro indetti in un, cioè indetti, fatti in un momento in cui gli scioperi erano vietati che secondo me è una cosa che cioè boh, io a memoria non me la ricordo nel senso così sì, diffusa sì. anche così, in Cina evi evidentemente anche in Cina scusa sempre se ti interrompo anche in Cina la prima il pri la prima rottura del diciamo della, del blocco totale al, all'assembleamento delle persone è stato un, uno sciopero immenso fatto da un sacco di lavoratori che appunto protestavano esattamente per le le proprie condizioni igienico sanitarie sul posto di lavoro esatto è anche qui uguale peraltro Una, cioè, in parte quella situazione lì è rientrata, poi c'è stato un qualche giorno dopo che si scioperi c'è stata una una comunicazione insomma tra um, cioè una comunicazione, un incontro tra <coughs> governo, eh, rappresentanti di confindustria e, e sindacati confederali che ha raggiunto un accordo, però i, immagino che insomma comunque i malumori siano tanti perché mh, la gente continua a morire. Le immagini sono inquietanti, penso che tutti abbiano negli occhi insomma, il carosello di mezzi militari che porta via le salme da Bergamo e per cui immagino che appunto comunque all'interno degli impianti produttivi che funzionano o dei servizi che continuano a funzionare ci sia comunque un certo malumore. Eh, alcuni sindacati di base hanno lanciato se non sbaglio un invito ad astenersi, no soprattutto diciamo così nel settore della logistica che effettivamente funziona in vari siti ehm, per esempio di Amazon in cui sono stati trovati dei dipendenti positivi eh, tutti gli altri hanno incrociato le braccia per chiedere insomma eh, eh, la sanificazione degli ambienti piuttosto che eh, di essere lasciati anche loro a casa con la cassa integrazione eccetera eh, sicuramente eh, non so beh, io io penso che nei prossimi mesi si giocherà eh, un, veramente un, un, una, una partita Eh, eh, eh, epocale I, i dati a riguardo sono cioè, nel senso appunto senza considerare il fatto che mh, ormai questo lo dicono tutti eh, questa emergenza continuerà nel senso, non, eh, non, non finirà ad aprile ma non finirà neanche a maggio non finirà neanche a giugno veramente sarà una situazione molto molto lunga comunque in ogni caso eh, le proiezioni sono inquietanti noi un po' abbiamo provato a renderne conto no? eh, all'interno del documento oggi per esempio leggevo un articolo di Repubblica in cui ehm, si affermava che eh, si pensa che, non so queste stime come possano venire fatte adesso che questa roba in Europa, a parte in Italia, appena all'inizio, però che questo, insomma, eh, questo disastro lascerà 25, di milioni, di, 25 milioni di disoccupati eh, soprattutto in alcuni settori che è facile immaginare, pensiamo al turismo, pensiamo alle piccole aziende, eh, però anche insomma in questi articoli dicevano anche in comparti manifatturieri come quella dell'auto, perché chiaramente ci sarà una contrazione enorme eh, di, eh, insomma, di domanda eh, di, di qualsiasi tipo. E pensate che eh, nel 2008 insomma, i disoccupati creati da, eh, dalla crisi furono 22 milioni, per cui si parla di una cifra più grande e soprattutto si parla di eh, economie che arrivano a questo punto con cioè in una situazione disastrata, comunque in una situazione di eh, lunga depressione seguita appunto alla recessione del 2008, eh, una situazione in cui appunto anche qui negli scorsi mesi eh, insomma eh, alc alcuni compagni hanno sottolineato ehm, eh, l'importanza che stava avendo la cosiddetta bolla eh, delle aziende eh, non finanziarizzate per cui c'è eh, soprattutto negli Stati Uniti ma anche in economie occidentali un sacco di aziende che di fatto dal 2008, soprattutto medio piccole, vengono tenute in piedi grazie a finanziamenti, grazie alle banche centrali che, pongono, eh, che impongono insomma, tassi di interesse molto bassi sui mutui che vengono erogati Ecco, insomma, eh, queste mosse adesso non sarà più possibile farle e, e il vero punto di domanda sarà che accadrà, no? Eh, anche qui noi ventagliamo delle possibilità, ma non è che le ventagliamo per dire, eh, insomma, sediamoci alla finestra e guardiamo fuori cosa succede, ma appunto per cercare di darci un minimo di strumenti e capire eventualmente con chi, come, dove cosa fare. Se, eh, delle lotte intermedie di questo tipo dovessero ehm, concretizzarsi per esempio noi lanciamo delle suggestioni che secondo me sono valide no sulla sanità diciamo probabilmente questo eh, questa epidemia causerà al di là di tutti i morti che sta facendo adesso un tappo sulla sanità che si ripercuoterà sulle cure no che in questi mesi verranno sicuramente sospese per dare la priorità ai malati di coronavirus bene i paz molti pazienti probabilmente si eh, Aggraveranno eh, e insomma, anche qui non sarà difficile, eh, non è difficile capire che chi potrà permettersi delle cure private andrà, eh, accederà a dei canali preferenziali, chi non se lo potrà permettere probabilmente sì, morirà. però non è lo stato attuale. Sì, sì, no. Insomma, diciamo che, guarda, scusa ti interrompo, ma andiamo veramente di corsa che dobbiamo chiudere. Diciamo che, ovviamente, in o tutto dame. ciò la dimensione di classe. conterà e come nel brevissimo periodo questo eh, questo non, non insomma ci sono pochi dubbi su questo ma eh, è abbastanza chiaro ne parlavamo anche prima rispetto alle persone eh, alle persone detenute ovviamente questo aspetto è importantissimo senti io mi scuso ma dobbiamo, dobbiamo chiudere perché abbiamo dei tempi oh, in radio dobbiamo mandare un'altra eh, insomma do, dobbiamo andare via ci cacciano questa cosa no, per fortuna non ci caccia nessuno sì, sì, ci caccia. abbiamo deciso sta le... di mandare sta, in Gara, ti scuso io però io lo sai insomma la conosci sai <ride> vabbè niente no no scusami allora appunto magari ecco ci, ci riprendiamo ci riprenderemo sicuramente spazio e tempo per per continuare magari a fare queste analisi magari insomma può, certo, anche perché penso qui. che avremo un sacco Avremo un sacco di tempo per pensare. <ride> ecco, ecco. Questa è l'unica e che... cosa di cui sono sicuro che avremo ecco. nel prossimo In e Questo non so se è una futuro. cosa buona, però vabbè. No, <ride> è... almeno che non sarà intubato, che ne sai? <ride> oh, ma... <ride> Niente, va bene. Eh, Come vedi, la simpatia comunque non è venuta meno. E... Eh. Senti, noi ti abbracciamo. Ti conviene attaccare, <ride> insomma. <ride> ti abbracciamo tantissimo a distanza. e. cioè a distanza sì, nel mi, senso perché siamo lontani mi, proprio sì, sì, geograficamente mi piace solo che per, sia per questioni di tempo sia per la, insomma, uh, è un argomento veramente vasto così forse l'esposizione è risultata un po' confusionale però vabbè sicuramente Dai, ci abbiamo... saranno altre occasioni in futuro per insomma avere dei focus un po' più precisi assolutamente, assolutamente grazie, Tanto grazie mille ti riromperemo le scatole, un abbraccione a presto ciao. a voi, a voi, ciao Dai, ciao, ciao, ciao.